Matteusar guðsspjall annar Þegar Jesús var fæddur í Betlehemi í Júdeu á dögum Heródesar konungs komu vitringar frá austurlöndum til Jerúsalem og sögðu hvar er hinn nýfæddi konungur giðinga við sáum stjörnu hans renna upp og erum komnir að veita honum lotningu Þegar Heródes heyrði þetta varð hann skelkaður og öll Jerúsalem með honum Og hann stemdi saman öllum æðstu prestum og fræðimönnum og spurðið á hvar á Kristur að fæðast. Þeir svörðu honum betli Í betli í Júteu, en þannig að ritað hjá spámaninum Þú betli í landi Júta, ekki ert þú síst meðal hefðar borga Júta, því að höfðingi mun frá þér koma sem verður hirðir líðsmíns Ísraels þá kallaði Herodes vitringana til sín á laun og grófst eftir því hjá þeim hvenær stjarnan hefði byrst. Hann sendi þá síðan til Bettlihem og sagði farið og spyrjist vandlega fyrir um barnið og erðið finnið að látið neyð vita til þess að ég geti einnig komið og veitt við lotningu. Þeir hlýtu á konung og fór. Og stjarnan sem þeir sáu östur þar fór fyrir þeim Unsanna bar þar yfir sem barnið var. Þegar þeir sáu stjörnuna glöttust þeir harla mjög. Þeir gengu inn í húsið og sáu barnið og maríu móður þess, fjallu fram og veittu því lotningu. Síðan lukuð þeir upp fjárhýrslum sínum og færðu því gjafir, gull, reykelsi og myrru. En þar sem þeir fengu bendingu í draumi að snúa ekki aftur til Herodesar, fóruð þeir aðra leið heim í landsitt. Þegar vitringarnir voru farnir, þá vitrast engill drottins Jósef í draumi og segir Rís upp, tak barnið og móður þess og flý til Egipta lands. Þar skaltu vera uns ég segi þér fyrir að Herodes mun leita barnsins til að fyrrfara því. Jósef vaknaði, tók barnið og móður þessum nóttina og til Egiptalands. Þar dvöldust þau þangað til Herodes var allur. Það átti að rætast sem drottinn létt spámanninn segja frá Egiptalandi kallaði ég sónminn. Þá sá Herodes að vitringarnir höfu gappaðan og varð afar reiður, sendi menn og létt myrða öll sveinbörn í betlihem og nágrenni hennar tvæ vetur og yngri, en það svaraði þeim tíma er hann hafi komist að hjá vitringunum. Nú rættist það sem Jeremías bámaður hafi sagt fyrir um Rött heyrist í rama, harmakvein, beskur grátur, rakel grætur börnin sín, hún vill ekki huggast láta því að þau eru ekki framar lífs. Þegar Herodes var dáinn þá vitrast engill drottins Jósef í draumi í Ekiptalandi og segir Rís upp, takk barnið og móður þess og far til Ísraels lands. Nú eru þeir dánir sem sátu um líf barnsins. Jósef tók sig upp og fór til Ísraels lands með barnið og móður þess. En þá er hann heyrði að Arkelás réð ríkjum í Júteu í stað Herodesar föður síns ógtaðist hann að farað ángað og hjælt til galilegu byggða eftir bendingu í draumi. Þar settist hann að í borg sem heitir Nazaret en það átti að rætast sem spámenirni sögðu fyrir um Nazarei skalan kallast.